بسم الله الرحمن الرحیم د نبی علیہ الصلاتو والسلام د کما سلسله کې شروع وا دا کی مخکې افتکی د نبی علیہ الصلاتو والسلام ولادت او داغي متعلق تفصیلات بیان شیو د مجلس کې با ان الله د نبی علیہ السلام رضات او کفالت مطابق خبر کی مخکی د ولادت دا تفصیل شیو کله چې نبی علیہ الصلات والسلام پیدائش نو عام عادت سترته روټین دې چ ماښوم فراق ور نو دا هغه د سورو عادت مطابق نبی علیہ السلام خوراک پکارو د ماشوم خوراک اول دمور پیو نو د ټولن لومبه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل والدی ماجری بیسکل تقریبا وای درو یا یو رعایت مطابق اثر وزه پس دیمه زنانا چې نبی علیہ السلام لپه ور کړیږي اقا دابولا حب وین زوا سویبا اغی سویبی والا پیور کلی ام داسی چھے نبی علیہ السلام آشوم دیو کور کے او جڑی آشوم سنگا کٹ او د دی سویبی زیو مسروح په پیور کولنو پا جڑا سارے دیر اوشت او نبی علیہ السلام لے پیور کلی او تریم زانانه چې نبی علیہ السلام له پیور کړی دي اوا حلیما صادیہ رضی الله تعالی عنها اصلي رضائی مور ده او د شنوری زنانم دی روسته وضاحت بیا کو سویبا عام طور خلق دی تا سوبیا و نه غلط ده سوبیا نه سوبیا لفظ سوه بده دیده بی مخی که رسطه دس سوه بانه بارحال داد ابو لحاب وینزوه او د اغا خضادا چې کله نبی علیه السلام پیدا شویونو ابو لحاب تای د نبی علیه السلام دا ولادت زیر ورکڑه نو اغا پا زیری او پا خوشاله کې دا سوه با ازاده کڑه و پا مقابل او دا سبوته و چې فضوله و چه دیوازی نبی علیہ السلام لنا بلکی دی نبی علیہ السلام نمخی دی نبی علیہ السلام ترق <تصفيق> حمز رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہم پہ ورکڑی زکت ام کشروح حمز رضی اللہ پری رون او بید نبی علیہ السلام نبا دی ابو سلمتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم پہ ورکڑی دی وینزن سو اے بے نبی علیہ السلام دا نبی علیہ السلام عمح کې حمزه رضی الله تعالی عنہ او دا نبی علیہ السلام د پای ور کول بعد ابو سلمتم د صحابی دا ابو او حمزه رضی الله عنہ نبی دا دروان رضای ورولم شه حمزه رضی الله او رضای ور ایمنه ابو سلمہ دا ام سلمہ رضی الله تعالی انها خاون نه او د دغه وفات نه بعد پدې ام سلم رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام نکا تړلې د ام المؤمنین خوب ده نو یویا کې دا ام سلم د نبی علیہ السلام ببی ده خو پرښتکه د نبی علیہ السلام رضائی ورو د وفات نه مقاماندی مدینه کې امه حبیبه رضی الله عنها ام المؤمنین نبی علی السلام ته رسول الله زه خبر شوم چې ته د ابو سلمہ په لور درربان دي نکاته درر دغینو اورته د الله بندې یو هغه سماره ربیبه ده د پیغمبر منا پر کټه مې زما په تربيت کې راغله انہوںي قام ملي کېږي وتره او دیم کې تربيت کې منوا ندا خدما رضای رويرا نه کا وسرن کېږي دغرنگ اوزل دا غالباً ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت چاوہ تاوی دا اللہ پیغمبرہ دا دے حمزت دی لور فاطمہ باندینے کانتر لور دی دا اوور تاوی دا دے پلار یعنی حمزت رضی الله عنہ اگا خو زما رضی رور دا دا خو میں رضی ری رکی ندے رضی رشتہ داری باری نو دا زئی لشتداری په سوېبا باندې پیدا شوه دا د درو ماڼو رزي مو خدای نبی عليه السلام له یو څل په ور کړی دیو جن نبی عليه الصلاه والسلام به د ډېر قدر احترام په ور کړی دی د نبی عليه السلام خديجه سره د نکاح نه بعد وې دا, دا سوېبا نبی عليه السلام خدمت کې حاضر اغه رښتا او تعلق او دجرات ناباد باندې بي عليه السلام د مدینه نه سویبه د پاروی توفیت حائف را لګل او کله چې مکه په نبی بي عليه السلام مکه تر شکل فشکل راغې نو نبی عليه سلام دخل کو تطوسنو کول د دا رشتہ دارانو ادي تطوسیم پکې وکړو وته سویبه سشوا وته هوفا چه وې خدای زرو اغزو مصروف سشو د کده سره پیس کې یا مفات چه وې نو نبی علیہ السلام بیا کا پوسو کو خپل خپل خپلوان شخض رشتہ داران چې سبا سره احسان وکه او ته ایسو کې خاندان کی جمع دي په حال دغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مور په اعتبار سره کی ته خبره دا خبره چې سویبا خبر بیا مسلمانه شوی راکنه د دې کې ګولمو اختلاف ابن حجر خپل د بخاری شرح ابن حجر سلانی فتول باریکے کتاب ان نے کہا دا خبر را نقل کرے دا چھ باز علماء وئی دا مسلمان شوئے لکپائی کہ یو عالن دے ابو منظر اگر دا صحابیات وففرس کشمیر لی را صحابیات او دچا قول دا دے چنا دا مسلمان شوئے نمو باللہ کا علا دا ابو لاحب وین زواب دویلله سلام د وعاد ته په موقع دی په خوشحاله کې دا ادده کړی و زیری په طریه دا زیې خلک ووري کوي خوشخبری خبري خوشحالي را نو زیر وي نو دا زیې غګوره د جیاکیت وختیااره وکې وي زمونږ د پوخت مخلکوکېمنی او دا د صنت نام خلاف نه دی هادی سو د س کران مععمل دا, دا سری چې خوش خبري میلو شوي خوشحاله طور وکي کوي وقع ډیرر د خوا نه راه د خپل مضمون پاتتی کې لکه دا غینا یو ته کم کوم کوم مرغنی درس کې نه نو صحابه کرامو کې کابر مالک له ځان ته چې صورت توبه کې راغوه واقع راځي حضره صحابه چې خبره وسربندشي یو توبګ نه پاتې نو کله چې راغته توبه قبل دو وہ ہیرالا او تکم سړی اطلاع وروه ونغه خپل کپڑے ورکلې و باہر گئے برخ حال ند په دې خوشاله مبارکه کې سویبا عطا لګي هوې دمر نه بعد ابو شاقوب کی ولید بخاری کی روایت خدا روایت حدیث میں دیدن نبی علیہ السلام دادت تابی قول تابی دے, دے اوروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اگا واقع نقل کئی عباس رضی اللہ عنہ خفل رور ایک شر رور عباس دے. دو خوب کی ولید وقتی وے سہال لے اوته تمر نباچ تر راحت روز مینې لی دې له سیوا دا چې سوېبه مې دې نه په خوشاله کې آزاده کړوا نو هغه گوت سرنه لګي و برا زی وب سغراته لک سنا راحت ملایي اول روایت کې دای چې صرف هغه ورځ ما تلک اسانتیا مې ایوي ته دخه عمل بدلا الله کافر لمور گئی لګوره دله دنیا کې کور کوي ورته دنیا سواله او راحت خوشالي کراوي او ابو لہب له البته د روایت مطابق په جهنم کې مراحت او سلګن نړيرا وسته سره د دې چې کافر مشرک دا عمل پوره فائدہ دا نور کوي چې د شر د وجنه او جهنم کې همیشره خدا شي کو تمه کې جنت دې جنت نه بو خدا دا غلګه راحت پراغله بهر حال خبر مادہ کوله چې نبي عليه الصلاة والسلام لا رضات پې تینزو زنانو یو خپل مون 23 والا افتن ما په ور کړی دیم سوې بالا یو زې ور یو اصل ر دیموره اغا د حلیمه ثادیه رضی الله تعالی حلیمه نوم ده او ثادیه د بن سعد دا د بن سعد دا ثادیه ویږي تفسیر الستراجه سلورم خذا اومده د بن سعد دې حالې مې د خاندان یو خپل اغیم یو رس په وریکلې سیرت و تاریخ او تاریخ لیکلي او یا خځه حمزه رضی الله تعالی او تم په وریکلې سلورمه ادا پین سم د نبی عليه السلام رزیمو خندا خدادا چې د نبی عليه السلام حزانت او کفالت یې کړې د پیغمبر یې کړې هغه د ام ایمن رضی الله تعالی عنه ام ایمن مخکې مونږ ویلو دغه نبی عليه السلام د والد دا عبد الله سی بن زو نبی علیہ السلام ته بمیرات کې پاتشو ویل دا دریه خاندان بن زو بیا مسلمانا شو را او نبی علیہ السلام یې بیا لوي کړل ام ایمن بلکې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي ام ایمن امي ام ایمن, ام ایمن زمامور یې کړل یې کړل داګه نبی علیہ السلام رسواقات کې راځي دا پنځه زنانه دي سره د خپل مور چې دوی پیور ور کړی دی او نبی علیہ السلام یې حلیمه سعدیہ تا د نبی علی سلام پس فل ده څنګه واقعا نو دا د عرب و عام عادتو ریواجو د سترو چې د هټو خان د دیبا خپل بچی د پایو د پارا د دي خاریونو خو شانیزه خللتا لېګل پای کیدوه مقصد یو دا چې د خار په نسبت باندې د کلی ابو هوا فضا کې نو د صحت په اعتبار چې دا به چهلتا په صحت منوي شي ځکه په خاريو کې د اوسګور زموږ د پیښور ساحل نه کورونه نن څنګه دي نو موږ په میاشتنه اوس بر آسمانه وی تاسو وینئ آسمان مونږ نه او دارنګ هوا په دې باندې جوړې لوسي الودګیرا پالوشن نه دھوله سيحت لکه د صحت ابزا څنګه ملایي او هوا دا حالت درین پاکی ماست بداؤ چگه خلق پا خپل زبان او عربیت بانجدیر کلکو ای با بچولا خپلا صفا اصل مورنه جب پی او بیا دا عربی فساحت و اغیقی با دا کمال گانا لکی ده چه سڑیل خف فساحت بلاغت سر عربی وری نو دا غا عربیت مورنه جب او بیا دا عقیق دا فساحت بلاغت کمال برقرار ساترو دا پا عربی وری گا چه بدوانو سر وقت تیر که دا پکې مقصد د دقیق قانون او دستور مطابق خوښه تړلونبا په کال کې وې دوه سره زنان راټلې دداغه باندو او دلته مکه کې با سمره چې وچت خانه دانو بچی اړې بچي وې سره بوتل تر ساته پا حالت لريو پای کې بدلی مقصد داو چې دا د خلکو با بچي لته عربي ژبې څخه حدې خوشو او د دې ورکه خپل مزدوري چلی را ای بورلا پس مو合わせ باندې یاره پیسو یو خان غړي بي سي یا څه پدې ترتیب سره ما شومان بوتلل نړیله صلی الله و اسلامي پیدا شو نو د ولادت نو سوروه سي بعد تقریبا افتنی ما بعد دغه تایب قوشان حواذین چې ورته وي د دې یو قبیله دا بنو سعد وي دغب سعدنا څخه دراله چې پای کې یو دا حلیما سعدی رضی الله تعالی عنها هم ده دا حلیم سعادی اخ پلم دوچت خاندان وارو پلارنو ابو زویب د خاوننو میں حارس بن عبدالعوزا مشرکینو گنا نمونو بے پلارنی کدازشو دوچت خاندان سره تعلق لارو محدث عبدالحق محدث دیلوی شیخ عبدالحق دیلوی محدث سی دا دیس و باندیم شرحشتہ ادارا د النبوت دا نبی السلام سیرت و غیره بانی محطابونشتا. نا غویی که دا حلیمه سعادیه دا نوم او نصب بس غوبهو د دا یو یونمونه. حلیمه نوم دا نحلم او وقار با دی دي خزا گره رو. او سعادیه بنو سعاد. دا دا دا, دا, دا قبیلی نوم دا نسعاد مد. خوش بختیتا وی نو بختیتا وی. نوی دا خزا سعادت منا او حلم او وقار وعلا خزا. اخ واقع وی. حلیمه سعادیه رضی اللہ تعالیٰ نا اوی چه مونگ دا بنساعت دن بکر دا داغی قبیلی نصر خزر علی پا دیم راغلی وی چه مکہ که ما شمان دا رضاعت کا فعلت دا پروارو ما سروی زمان خواهوانا منو او را سرا زمان دا پایو داغیگ ما شمامو ماش چه عبداللیب لحارشنون دا را سره. موږ چې کله د خپل کلي راغلو نو زمونږ کلو کې حالات دو قات شاري وا، سوکړوا، باران بندو، دا راواسې حالات دا ده چې من کې من کې نشته چې باران هم پکې بند شي. نو ډېر حالت مناسب نه او غاګانی ختمې وي، ګډو بيزو او سارو کې پي ختمو. زمونږ حالت دا چې پواکس قانون او زم ما پسينه کې پېنو. عمر را روان وانسيو ما سره یو کمزورې غونته ا لږه وره خرو او یورا ترا خو او خوا خوب دی حقیقت تر پین او زما سینہ کم پینو نمون چمکی ترا دن سپم چکا مکا کی کڑے وا نو ټول اشقا مون دلگی دا وجی خوب نه رگه مون او ما شومم جڑل ټول اشپا خو ما سره نم زما سینہ کی سو نه اوخ دی اوخه کی سوچ مری بچی دا ورکو نو دی بچی ټول اشط پ جڑاتے رکھو عبد الله ابن حارث بارہا نور خوج زحرم مکه کې خواروشو ګرځېدو چې ما شومان وګورو ځان سره وو نو وي علي صلوا و سلام بارک وي چیکره به د دې قرانه تا زنان را دي ایو کتل نو یې چاله کدا دا وې تین دی په شاش چې دې یتي دې زموږه سوڅراکي وېثم ګرځې وېثم ګرځې تر دې څاري زنانا پرې وټوټو خاندانو کې ما شوم ځان لواغش او ما ته یې اسمې ورولوش نو یې یو ځکه ناس وو اراده دا, دا دون دے و چې واف پر زو کومه د خاونتوی چې ردا مناسب نه ده نو اوسه پرم کړی دی تاش غي کو چې دا یتي ماشوم واخلی د د قریش او سیرت کتابوی کې خاونتوی بس د دې سره کیلا واع والله لا اذهبن الى ذلک اليتيم دا یتیم بوزم نو ی خاونو ورته لا علیکا عسى عسى الله ان یجعل لنا فيه برکه واخلی صبرنا کله چې الله په یتیم کې برکت پیدا نوی نو ده نبی علیه السلام مور تا میوه چه بزا معشون بزا بوز بوز گغی ما تا خپل بچه خوالک او گو را نور و نظر په دنیا باندې و نو ده ای حالا تمس او د دی بس نظر پا شو زمان یتیم ده اللہ با پا که خیر برکت واج اللہ با گرده لوی خیر برکت واج ده وی کلا چه ما ده نبی علیه السلام د دی ده کور نراواغش او دا شروع ته مونږ چې کوم دې پڑھاو کایو کنه چې خدای بار نارغلی کومې چیزه مونږه نو رقاطلا پرتوا هغه ترالم او دماښو چې څنګه غې کې وای شو نو غې کې اشول سربس زما سینو کې پیراله نو دماښون تمه چې سینو ورکړ نبی عليه السلام لا همو بې مې غزیره ورکړ غم مونږ وي او هم ولاله خان وي خو ته ور او مو سینو کې پیراله او پیولا شل ما موسکل خاون موسکل وی ده شکا چه کموا ده موخم از ایدا بار پا مرخی اطابان او ایسا ما تا خاون وی چه حلیمه ده اللہ پا قسم او پا اللہ میره قسمی چه تا دیر اجیبا خوشنصیب بچی عرشت ده. نوی ما و تاوی چه آو ده زمان ده اللہ نومید بار حلوی همون روان شد کل چه ده مکینه تو وپس الکلی تا او ده ما شمرا سره خرا او یدا چې تیزه چې دا طرفه مې په چابه ګنوه نه نتلا او ټول شات وب او یځن ته ټول نه مخې روانه انور زما دانان اوره ته وي چې الهي می ته مونږ ته نو درې دومره سورلی نه چې ابلو ورځه قدم نه غشي بیمه ورته چې بس په تللیږي دا الله شان نه وي موږ چې ګری ته رسیدو الهی ته نو زمون په لا کو کې هو خاطو نو زمون کوم ګړي به چې وي زمون غا شكوم کې غړب چې باغ بوتلې نو په سیبراله غړي د زیب ماړیم دی او دا یي هولان سیمه ده په ما شوم هم پېو زماسي نه کې او د غړو بيزو هغه هولان سیمه مړ کې وي موږ خوشاله ژوند ته راځو د دې قبیله او خاندان او د دې نور خلک چې آی بغړي بيزو ولي ګلې نن وبګایا و نن په پملا وی دا آی خلک غډو ته وی چې د حریمې دا غډو چرتا خپل غړي بيزي سره ال تاصم سره وای کړه ایو ورطريقه سم د یو دے سرو په تلليږي شري دي اسو کری په یو دے سرو دایغه غړي بي زم ماړي او دارن لاي مولانا چپن دا د نبي عليه السلام اغه کرامت اغه ارحاس چې الله رب العزت عظمت چې الله رب العزت خلکو تقو دا بهر حال دغه سر دې طريقه سره نبي عليه السلام لوېدو دا دا رضا د وتی تلکل او الله رب العزت د لوی برکتونو ده نبی عليه السلام د وجه نه د 55 کې پریشارو کې پاره کې چوجي وي نبی عليه السلام څنګه ولید د سیرت کتابونه وي تاريخ والا نبی عليه السلام په پیاش کې د کالو عمره بډو تری کوله د ک څنګه چې قران مریم باره کوي وان بتا حسن په دې طریقه نبی عليه السلام ولید زر او چونکی پیغمبرو د مخ کې نه الله خل پیدا کړی نوې په خبر و ومزه وبوي د پښتو ماښوم باندې او درې څو وخت چې دغدغه بنو صاد کې تیر کړ نو پری بنو صاد کې نبي عليه السلام وي دیر زرع عربي فصیحه جبم ایفا کړ مرحال دا وایي چې كلا د نبي عليه السلام د تو کال पुरوش دا د څو چې دوه خرابه ماښوم د پایونه پری کاو او دغه حکم بیا قران امر قرار وسه حواله نه كاملين نوې دغک لشي پروشو نو ما دې را پاونا پریک او د وادي مطابق میرا بس مچید مایشدا امنيت خپل اغمانه تعالی کوم خود د دو دوجينه چمبان د الله کمه مهرباني وکم برکتونو نو هم نزړه کیدل نوې بیام درخواست کومینې چیرک قدم معشومه مون ته ته دواره واپس راځي نو دا بډی دی خو مور چرته سړک یې دا په تفاقداسو چې د غلطه دی دغه وروځو کې مکه کې داسې سواباغون تر راغړې و نامینا ته دی حلیموې شیرا اسیم د ملک وباغا نو خدای چې د کینې او موسری نو مورکو یاري دا ته ځخه واپس کوس نو نبی علی السلام یې واپس بنو صاد حبوت بنو صاد کې بیا نبی علی صلواۃ و سلام دغلط وخت یې کړل تقریبا سلور کاله یا په ځکاله د تاریخ او د سیرت اختلاف دغلط حوازنه دیبن سات قبیله کې پاتشه او فصاحت بلاغت د لیک وخت رول جسمانی صحت ډیر برابر او وکر سېخ رجلان هو د دیو جن او حدیث کی راضی نسيبت کتابونو نقل کړل روزلونه قوالا چې نبی عليه السلام ته ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې رسول الله استا عمر فصیح دا دی لري دونه فصاحت پاربیک عربو خو ستاد فصاحت دې ډیر سفار واضح او فسیح نووي نبی عليه السلام فرماید چې زبول فسیح نه یو قریشین نو قریش لغت نور عربو په نسبت فصیحه او دیم ما بن سعد کې پېش کړی دی کنه یعنی هغه باندې او دا چې فصیحه او بلیغه حلیمه سادیا د نبی عليه السلام رضای مور دا او خدمت کړه او ډېر په شفقت او مینا محبت باندې نبی عليه السلام وې کړي الله رب ل عزت داغه صلا له دنیا خبر دروازو کې ورکړي دنیا کې او آخرت کې یقین دی خو دنیا کې الله دا وکړي چې سونل او برکتونه الله پکې هو وي خو زم الله غوړ ورکو د نبی علی سلام د نبوت پورې الله جذب دی نو اسلام رول دینه به نعمت بل شي الله ورته دا, دا اسلام نعمت نصیب نبی علی سلام وو دېقدر قدر احترام کوو د دا مور انت له محبت دی ور سره کوو یو وصل دا د نبی سلام ملاقات راغلي و نو نبی علی سلام چولی دا نبی علی سره رمضان زمان مورے زمان مورے و تاوی زمان موری زمان موری و داستی ور ترغاڑا موری و یقینا او سا جیبا سیون خبال مور غریب خی یو وفتا تیره کلاو چه واپس ور راگه کال نمباد نو وفاچ چې چه سلور کلا دیر وقت کن حالی میسره تیر کلی ده و سرا کل پغی کلد ایبل و بولی ایبل و یکلی سنبال کلی بل و سا جیبا برحال رزیرو وختیم دلی نبی علیہ السلام دلی حلیمه سعدیه رضی الله تعالی یوې خوروه رزی یعنی د حلیمه لوروه شیما شیمنو مو دا وی مشراوه نو یې د نبی علیہ السلام ملو شیما او دین دا عبد الله د نبی علیہ السلام سره یې اوځه پېش او بنا خور رزی اونې نو دا رونا پرندی د نبی علی السلام رضای د دې شیما بارک الرحیم نبی علی السلام چې کلا د مکیه ل پټه بیا حنین ترپ ترال غوښه فنن خوازن طرف نو الله نبی علی السلام یې اورث او صاحب کرام نہ سی او خضر علمشرا نو وته محمد سر ملاویو صلی الله علیه وسلم نو صاحب کرامو خو چون کی جنگی حالت وو ارشک ملاویو تر پر خو دشمنانو بو خوش دشمنان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 دریبی علیہ الصلوۃ والسلام د بچپن او د دغه زمانه حالات حلیما رضی الله تعالی عنها وی چې د نبی علیہ السلام په دیما شمالو کې حالت داو چې دعامو ماشومان اونته عادتینو بلکې نہایت پاکیزه او پاکیزه پښوان ماشومان نبی علیہ السلام وای جړ لینا ماشومان په جړی کې چېږي سورې وی بدتمي شپه کې نو دعامو ماشومان اونته بول او برازمه چیرته کپړو کې حلیمہ رضی اللہ عنہا <śled> وي <اور śled> او رستم خو ام ایمن سراو نو ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا وي چې د مور د وفات نه بعد ما پالل نو وي د نبی علیہ السلام چرتا ما دلوګي او دتن دے چرواړوي کنه تا ګوریا دلوګي او دتن دے چرټ شکایت نه اوري نه چې دا شکایت کړي ځوږی هم ته کې ام بلکې کله کله وا با داسې بوه چې سحر به د زمزمو بوس کلمه شوایږي بيټول نو سيتي پاري ګوزاراکول زمزمو کې خاصي کمداري جداد وګوره پراګاړه کار کوي او کله ومه داسې کله چې سحر به ورته د څو مطابقه سناشته او غیره پيش کړه تیارو مې کړل بیا همور دا ودی مور واګه هم ایمان وکورکې نوې ای نبی عليه السلام با ماته چې نا زمزړنکي ملکه دونه د قرانک ښاټ هېر سدا شیم ورکې نو برحال نبی عليه السلام دغلم تا دا سالور کالا یا پینز کالا تقریبا سالور اکثر وی دی دوران دا سی اوش و بیا چې دو کالان آباد کو شراو سٹیشنو دا دی پا درخواست بیا مورو سر واپس نو باقی د دو کالا یا کم زیادت بیا با نو سالت کی تیر گلی نبی علیہ السلام مدغل تا دے با نو سالت کی چکل دا شو دل ارزی دو مند تلو نو دی خفل و رزیرونو خویندو سرابا ګړې بيزي او سره یو زنګل ته وتل دا چې آبادينه بهر صحرا او زنګل ته ګړې بيزي به سرولي دیوچنا نبي عليه السلام بدہ فرمایي چې امام د بنو سات ګړې بيزي سرولي نتره ګړې بيزي سرولي بهر حال یو ورځ بيداشي واقع شو په دغه دوران چې توی ګړې بيزي بارښتې نبي عليه السلام دو سره دا شیما عبد اللهونه سودا مښمن د نبي عليه السلام تقریبا 4 سال خو پدې کې یو ورځ نبی علیہ السلام د هغه شمان نو یو دوا ستینو کاپلو واره وېره دوه ورځې د وفرشته وسر کې جبرئیل او میکائیل علیه السلام, السلام. انساني شکل کې او یو طش یا یوثال دا وسره لاس کې او پای کې و وروا وروا او دا نبی علیہ السلام یې رو پر تاو او دا سینې වලه کوسیرا او ځړې වල رغې سو بری کدا سیو دو واخی او ټوکړون دی وا اې رغې ستړي غور دوړه دا او یې پیووله ځړ واپس باغ ور باندې وی ځړ ورکه کې خو به بوله سینه وګړنده دیم آسمانو چې دا حاله تړي نو پېر نو پمډمډ کو تر راځ مور پلا ته وای چې څنګه محمد کوریشی محمد ورنځه ایا دو کسانو رونې وو دارن ورلا چې دینو تکسیونه په ولال کې یاوسیره کله چې حریم یو قوم د اورې حیبت را راځي چې راسه چل منډ منډ منډ چې رالن نبی عليه السلام ولارځو تکسیارځي معشو دی نه ډېر hebat یو ترسه چلو زر حلیبه د نن تر ترغړېس بیا بلار یعنی حارث نن او ته یې سچلو او ته دا ځکه چې اوس دزر زر بس نبی عليه السلام پور اوخه چې څنګه انسان دین دم رنونو د غارب ته جنات نډې لري دل نه یوه لري دا جنات یې چې نه دا جنړه تراره خراب وګد وړ دی نو دا سروځه بادې راوس مخې واپس او امینی ته دا واقع وي ورته وي تغسی واقع شیدا نو مونږ یریو چې نه شته څه نقصانونه لري نو مونږ دا ته واپس راوس نو بیا هغه ورته وي شریدا دکه زما د او خپل هغه دې حالات ومتول چې دما حل عمل حالت بیا د دې د عادت حالت پتا چې چې په شان سرهوی دښتا منم نه چې دماز وی ته سوک نقصان ورسه ایسوک نقصان یې شرس نو یو روایت کې راجی چې نه واپس کړي واپس به دې ایسوک مېره او دیم روایت دا چې نه د دې ایشان مږيو ته وی دا بالا سنت د سوک نقصان ورسه نو د او بیا عبدالمطلب سیبورلا څه توفي ته حیفه غره ورکړلو ډې په عزت یو روح د دې اپریشن او د دې سینې سیرلو داونه सहारे کرامو لیږدولو دا ګان د نبی عليه السلام پر سینې ان رسول الله تعالی وحي شیماده نشانه د نبی عليه السلام پر سینې دی لکه اپریشن شړیو کې نبی هغه نشانه دیمه دی لري دا ویل کیږي شق وصدق شق وصدق د نبی عليه السلام سینې کېدل دا سلور زل خدا دا او بینزم کې اختلاپ نو سلور یا بینزل دا سي واقع شوه چې نبی عليه السلام سینه سي لري شوه او زړيري سي شوه او غصه پاک شي شوه سلور یا بینزل یو زل دا واقع دي بنو صاد کې شوه چې نبی عليه السلام لا معصوم دي حالت او تقریبا عمره سلور کاري واقع مکیوي لشو او دا واقع مختلف روايات او مختلف صحابه ونه نقلله یو زدق شي پدریم زل باندې دا د شق صدر واقعه وي واقع واقع نبی الله اسلام چې دلڅو کاله شرو بیا شوي وه سلور کړه بیا لسکا دا روایت ابو هریر ځلانونه نننن کړه دریم زل دا واقعه د شق صدق دا د باسطه واقعې شوي کلی چې نبوت ملایې او واقعې بیا شوي او سلورم زل دا واقعه د معراج په واقعې شوي کلی چې معراج د نبی الله اسلام صلوات وسلام تنه بوت چې کله اسلام دا څلور زله دا واقعا دا صحیح روایاتو متبر روایتونو ساده طرف علاوه ته باز دا بن زمزل میارې چې بن زمزل شق د نبی عليه السلام شویل هغه چې کله د نبی عليه السلام ور ویل شل کاله او دماس ماس کې شویل شل کاله خو دا چې هغه بارکه باز علماء دغه په روایتو کې س کلام او بحث کوي خو به حال اتفاقی څلور زله دا واقعا او بن زمزل بارکه د دغه د کوم څه کوچې نبی عليه الصلاه والسلام د اسنه نو دغه په لږ چکم واقع شو واق د حلیمه رضی الله سره بن سات نو غره روایت کې راضی شدا سی اوصیا پورا وانت ټوکळा دا ورزول شي او ویرشيږي دا, دا, اصن دا شیطان چیشل دا اصل کې د انسان زړکه یوي څه ده شیطان وسوسه اچي نو غته ورزول شي دا دغه فقره دا وی اصل کې د ګر د معصیت ما نو الله ربل عزت نبی علیہ السلام د زړه د نبی علیہ السلام پاک بس چې نماز کېته د ګناي اثر ني پي او ته پوره باندې انځره نو د ووره د او د ګناي او په نسبت لکه قران کې د ګونو تذکيره کېږي نو ګناثا اکثر نسبت د اور د جهنم شویل لکه د یتیم دمال مال بارک راضی ان ان الذین یاکلون مال الیتام ما ازلما انما یاکلون یا فی بطونهم نار ابو ناته خټه جوړهږي اور وین درنګ یو حدیث کی راضی الصدقه تطفی الخطیه کما یطفئ الماء والنار و ای صدقه گوندا چې ختمه لکه څنګه چې او به اور مړګی درنګ کله راضی ان الغضب من الشیطان ان الشیطان خلق من النار دا اوسوي دا شيطاني عمل ده او شیطان دا اور نه پیدا ده وای نه مयक ونار بلما وی اور پس مړکی وګو نو فیدا غزی با فدکم فلیتوازو یو سره تاسو کې وګصه شو نو دښتین کې موږ غوسم همړ شي وګورا نو دګونا او د یو یو سره تعلق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا زړه مبارک کوو ربانی انزل فاول ذل او غسیا نقطو ټوکړه لری کول دا اصل کې دګونو د ماضیه ماده حقیقت کې لری و ده نبی علیه السلام ده گنانا زڑا پاک ساتلو نیوزن خدا واقع قدی باندی شئو دیکی دا مقصد په دویندل چه کل نبی علیه السلام ده نسو کارلوش نبی آئے شک صدر شوید وجناو چه ده نسو کارو مایشوم په رو, رو پلوب و من دفترلو رو پدی بانی شورو دیر مایشوم خدون نبکویو خشی نسو کارلو رو رو خواهشات و دزوانی ها سراج ندوشی نو د نړیاله سلام شک صدر پر دین دل لپاره شیو چې سنا دا, دا خوب پیغمبر دی نو هغه د دنیا له العبد دا د غفله نو هغه څه ته او پر دې مدل د باسط وقته چې کله قوت مليوي بیا چې نشي لرل شو دی هم ده شو را او چې داوا چې وਹੀ کیږي وو نو د وਹੀ اسرار او علوم الهیه دغه برداش دا ډیر ګران کار دی نلاربلت ولا زهرب پر دریم در صفاک چې داغه هغه برداشت پس پیدا شي به تحمل <سؤال> وکړي قرآن کې قوله نه وي ان سنوب قالق قولا ثقيلا قولي ثقيله وترهل او سرورم زل د معراج په موقع او جدا چې برا عالم ملکوت هغه عالم تطلل اوه تا تجليات الیه الہیه دی آیات ربانیه دي دغه مشاهده را هغه ته انسان د وسته د دنیا پرې حالت او پرې سترګو نو الله بر عزت دپا سلو رمزل چې شقوق د لپاره چې د اغا ته جلیات او د عالم ملکو غواسو او تحمل ولري شي په دی طریقه باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سلور زلا شقشه وي په دې اول ځل چې کلا شقوشو نو دامت سیرت تاریخ ورلري کړي چې نبی علیہ السلام لال تا غفرشتو د سینهم را سیا او په ووره او دې دلی تو او کو منس کې دا مہر تذکیره براج دا ولي د دې د ستا سوغورې دنیا کې یو سړی یو قیمتي شی په څ کاپړکی په لپافو وغیره کې بنکینو بیا په شیلو مہر او لګي شنه شی بارو نه زیات سوګه نقصان نه راځم ته کا شکر چونکی الله رب العزت لړ صفاکو نو بیا په دا مہر او لگاو چې دا دینه الا مودا حکمت نه ډکنه دا ځای او بل دا چې چونکی دنه كما تشيطان في وسوسية زيو عند رونيسا اغسا فاكر شو تشيطان في وسوسية ولكن دي شبهرنا وسوسية كملكي نو دا بعضو آثار و رواياتنا معلومي شي شيطان وسوسية دا دي شاة طرف ناشي دي دو و بو منس كده زر طرف طرف نو شاة دا مهر وال شبهروني طرف نم دا وسوسو و حملو و غلاري بندش بده بار شاة نوالي شو ها البتا دا دا چې دا موهر څنګه ټیمه کړم مخینو نوبتي کې اختلاف دي علما باسي وایې چې دا موهر نبوت د پيرایش سره د نبي عليه السلام زکه به اسرائیلو وا يهوډوا د دې تارا شکو د نبي عليه السلام مخکې واقعې میرې و چې موهر نبوت وکټه یو هلياره او بس علما وایي چې دا دې شکه صدر په وخت دا موهر واري شوی خو زیات شي کولای چې دا موهر نبوت دا پېدایشي شي البداه پدغه مقدمه هروال نتیجه تحقیق تدقيقي ديشي سيرت مصطفي جي بيس كانديلي رحم الله عليه وي تدقيقي داکي ديشي چې د مو هر نبوت پيدا شي خو د شپه صدر په موقع باندې دوبره مہر دغه غزور مہر تجديد غونته نو دغه کیسه برحال دي طريقې سرا دا واقعا د شپه صدرم د نبي عليه السلام شهيد واهب واپس مكيته راوستي او موت حواله شي نبی علیہ السلام دلتا موصر او او موصر او بیا وقت ارکڑ دے. کال یا یو نیم کال یا دو کال ارسن رچ دے ذکر کسلور کال علتشی نو بیا دو کال دلتا جوڑی او په ذکر کال علتشی نو بیا یو کال دلتا دے خبار حال دے کی دے سیلتا و دے تاریخ د نو ذکر میندہ سیتینی خبرانا کو خبار حال کال دو نبی علیہ السلام بل مور آمینی بی بی سرد یقینن چې دا واخ کی د مور مینا محبت مامتہ اوبم نبی علی السلام او سلام یقینا سې شي هر مور خپل بچی سره محبت کوي او هر بچی د مور سره مینا لري خو تقریبا وکالا مور سره ته کله چې نبی علی السلام ایداسه د شپکو کالو شو تقریبا نو دمور مور اراده دا وشو چی د دې اراده د مدینه ته ترتلو چې مدینه تلاشی مدینه ته سلت لدا یو خدا وا جیدے دا حواله دا, دا عبد الله سبود نبی علیہ السلام دا والد سی قبر مدینہ کې او یقینا ډېر وخت ترشه او داغا یاد نو دا اغا یاد په بنیاد باندې دا مدینه روانه شوې لو ځان سره یې نو نبی علیہ السلام روان کړي بچي او دوی مقصد دوی چې الٹا د دې ما ماخیل نو نبی علیہ السلام منت ما ماګانو او ما ماخیرو کرتګو بنو نجات دا دې ما ماګان مروان چې ویدونه بي السلام ان سره بوته ليده البته دا خبره چې دا خبر لذي دا د ديني پدينه ده چې زنانو ده خبر الله شي سفر کوي چې دا په دغې د جاهلیت واقعانه او نبی عليه السلام لا پیغمبر شوی نه د غلام عاشو له ان البته مساله با نظام غواړي چې آیا زنانو ولا قبرون لتلل زیارتون لتل سنگي <تصفح> نه یو خبره خدا دا چې دا چې خاص قبر پیر بابا او کاکاز وغیرہ داسې قبرون لتق دلري لري سفرې کول دا خو كنارینه یو کو زنانای زمو شریعت کې غیر مننه صحیح مسلم شریف کې حدیث راجي لا تشد الرحال الا الى ثلاثه المساجد تاسو دا ثواب سو په نیت سفرې کوئ نو تدريو زينلابا نو تدري تنشف یو بیت الله دې مجري کو یو درې مجري افسا نور نوره نیتو سره سره سر سر تجارت دې کار یو سره ارم لذی دا څه دې د لیکار لږه جدا خبره خو سره سیده پارا چیرته دغه مقام د خیر او د برکت ته نه دا بس صرف د ریځي دین علاوه به پدګنیت بل څه تنه شي نو خبره خو د سړو خو د پارا دا امه مغبره دا سړې به شک شي دغه پار حدیث کې راځي چې وته مرغایا او دیم دا مړی به په راه دوه بس دا کار نور دا چې هغه نو غواړي یا حاجات طلب کوي او غیره یا زم داخله شي کوم په شريعتنا خلاف سر شرکيه او بدعيي افعال کوي مدارق قران سنت او شريعتنا خلاف البته زنانا ولا نو زنانه کوي نو خپل قبر لته شي اشتدار قريبي باقي کې تشور علماء وي شرطونه دا, دا یو په ډول زنګار کوي ذيب زی او زینت کوي دغسي بچي خاده او الهل دي دمره يل تلار شي نو کانی گټ پټه په پردان نه وای دیوالتا با داسې ځزه فزه او اسنان دی او ټلاګانی او بیسپریدا باندې کوي بلدا که غزینو تخاون په اجازه باندې بغیر اجازه نشي بلدا چه ډېر ډېر باندې سي تر وخروانی خوشي بلکې حدیث کې لعنت راغله ترمذی روایت ده لعن الله الزوارات القبور باخذ د لعنتی چیز بار بار زیارتو کوبړو روایت داګر دا بلص خاص وخت ولا موږ مقررای اخو نارینه او سره زنانه دواړو له کبا دي خلک د عاشورې پورز محرم کې قبرونه لراوای یا مړې وشي نو پاول یاد وا درې سورو دي یا سوق سلوي قبرې رواني داړنګ بل دات چې د اختر په موقع اختر وزوی قبرستان ته ځو دا د شریعت نه خلاف خو د بل اندازه چې د عامه مقبرې ته باندې چې اګه کې نور قبرونه نور خلک وته زیراي نو دا شر چې سره قبرونه ډېره بهرحال په دا غ شرایط ته د دې ټول شرایط مطابق صرف بالقوی لکه خدای دا یې کاوندې او په دا غ شرایطونو نسبون جایز وایي نور پاتې شوا دا چې نن سبا کم د خدای عادت او طریقې کا د شریعت مخالفت پرحال نو نبی له صلوات والسلام امور روانه شوه ما ما خل وکړتل نبی له صلوات دا ټینګ ته دې د شپکو کال وې نو مور روانه شوه نبي عليه السلام د شکر موښوم دي نه سره کړ او د نبی عليه السلام هغه کفالت کون کې زنانه ام ایمن چې د جی وین زر هغه سره روان شه او بعضو تاريخي روایتو کې راځي چې کړهډر په سفر ده تقریبا د مکینه مدینه پورې تقریبا 50 سوا کم زیات بیداس 500 4.5 500 کیلومتر لا لار اي یوازې زنانه او دانشو ته کول خازمانه کې د ان امن نو دا غوونو غلو اي خو با امه باندې څنډو لري واغه به هولم نو باز تاریخ روایت کیږي عبدالمطلب صاحب سره دی دیو جناب عبدالمطلب صاحب سردار مشغلې مور په سړې مشهور سړيو هغه یو د بوخو خان برابر کړ د ایسوال دري سفر د پاړه نو څلور کسان نه کیږي نو دیو نبی عليه السلام په یو خو او مې امنو امينه با په لوخ او مورې الタリー <التبی> مدینه کی دیر کڑی مدینه ته شلال نو التابعا دوالت محترم قبر تم تل نبی علیہ السلام زګه چې رسل نبی علیہ السلام کله هجرت مدینه ته نو نبی علیہ السلام اغز خور یاد یادو جسمه شوم مدینه ترغلو او مور سره غلو او زدنا بغکور ته تلم نبی غي وسړو چې دا پکور کې عبد الله سیف دفن شوه زدنا بغکور ته تلم او دا بن واجب نه نجار چې زمما ماحلی مور سره تېروم او د خپل قبر د پلار قبر لوبيوار غړوم مور سره دا غره لیکن تبازي شيخ الكم شروع کړی غوا شيخ شي سثبوت نه لید نبی علیہ السلام ورغل او په قبر ور پرې وتا او بهو ششو دا شي به سرو سامان کسی شي بره یوم یې شي دغه ته تیر کړې وا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام روستو بیا وګور ما شوم نه وګو کو علاوه زهن ورکړو پیغمبر ناغه ما شومالي خبر یایي بیروس تو مدینه کې خبر کړه مدینه کې شبغر زیده غزورد یاد برایا شوتل ټول تمام اشموله کیدا سکړي اشن پکا نو یو فینځه شپک خبره نبی علی السلام دا یاد تذکرې یو دا چې نبی علی السلام یو دل دبونو نجار قلو لی دلا ایتابه اوتمه اوتم کله ایوری دا نبی علی السلام یې زړه شپک او دلته <تصفيق> پدې <پتے تصفيق> او تم سره خوا کې ما ما ما شومانو جنکو سره بلوبې کولی او پدې جنکو کې او جنې وونه ستنوا دا انصاروا نای سره ما لوبې د تقریبا شوو حکومت دهم وي پدې دیوالو مارغان کې ناصل نو زمو ما شوم ماغان به ما شړل دا ما شوم مدد کې مرغار کې ویشي یمتا غیاچ دغره دهم دو بنو عدی بن نجار ویدلتا یو حوض او تالابو دی مدینہ کی نظب آشونو نظب نور ما شوانو سر راتلم ما بدلتا لامبول لامبول نو لامبو ما غا وخیزدہ کڑے مدینہ مور سر رجت کرے دقران اللہ رب لذت بزا پیغمبر حار زیتا بوتا دیر شیئے پیلی دل زکم عالمی پیغمبرو قدی چرتفا یو کامرا کیا وغار کے بنو شوی وینو په دا دوا نو metodo نه نشو چلول دا یو ترغیته رینمغو کله بن سات تبوزه وکړ دې په مشمال کې مور پلاړ لري او کله بدینی د تبوزیو باره هلداوي چې زه نبی علیہ السلام یو راځه مدینه کې راوان یو کوری یم یو چې راذكر نه دي کور کې مور سره پاتې شوم او دلته زما د پلاړ قبر درنګ کوم ایمن وای چې زه وسره نو يهوديان شي بداو نبی ا ما سره دیو یو تن راغه او ی دین دی رسول الله ته قتل را قتل او یودی دی یوی هو نبیو حاضر امه وا حاذی دار هجرت کارو او میمن چې یودی چې دا د امت او د هجرت د هجرت دغه نبی علیہ السلام فلوی یو روایت چې یو ورځ یویودی ته ماو قتل مدینه مور سره یو مسجد را نوی اما تاو تا ديما تراني شو ديما ته چاله کا ساروم احمد نوی به زمات تاو تا نبوت ايته وکړه وي وي هاذي نبيو هاذلهم هاذا نبيو هاذلهم مت نبي دي بي يا تا ما ماگانو ته دا خبرو بي ما ماگانو بيامور وکړه چلت دا يوه ديان حضور ده تاوي مور او يار ير كه سينه دا يهودو او داخل دي سمازيته سونه وي نه نو میاشپس د دې بیا روان شي بلارګي دې والدې په فچو ده او ان شاء الله بل زلول